Cele șapte plânsuri ale Sfântului Efrem Sirul, rugăciuni pe care le rostesc, cei ce vor să-și schimbe voia lor ce-a plecată către patim și către desmierdări. Plânsul de duminică seara Ca înaintea înfricoșatului tău divan, Doamne, sunt eu sânditul și fiind mustrat de priveliștea cea îngrozitoare a faptelor mele și văzând dreapta hotărâre rostită de gura ta, care mă așteaptă, strig eu cu lacrimi, Drept ești, o judecătorule, Și dreaptă este judecata ta, Căci întocmai cum mi se cuvine, Primesc eu de la tine. O, luminilor, prea Sfinți îngeri, Picați lacrimi asupra mea, Căci mila lui Dumnezeu am nesocotit-o Și nu m-am umilit pre mine precum a vrut el. Deci, cu adevărat, după dreptate sunt pedepsit. Când Domnul, Milasa, mi sa, mi-a pus-o înainte, eu, necugetând, n-am luat-o în seamă. Deci, cu dreptate se întoarce acum de la mine. Și cu ce urgie îmi vor grăi atunci îngerii? S-a dus vremea de pocăință. Acum este răsplătirea? Mângâierea a slăbit. Pocăința și lacrimile sunt nelucrătoare. Muncile se înmulțesc, suspinele mele nu se aud. Acum este tânguirea nesfârșită. Acum du-te, ia-ți răsplata pentru lucrurile tale cele amare și cumplite, arzându-te ca o materie a firicelei neadormite și a vermelui celui amar. Ca un fiu al întunericului, desfătează-te, ai iubit întunericul cel veșnic, Îndulcește-te de fețele cele negre, pentru că ai urât lumina cea de-a de nemuritoare. Acolo va fi plânsul cel neîncetat și scrâșnirea cea dureroasă. Vai mie, sufletul meu ticălos, că ești gol cu totul de fapte bune! Cum vei vedea pe judecătorul cel înemitarnic, stând și cântându-i, toți pământeni știindu-i, de înfricoșatul scaun tremurând toți? Căci judecătorul este fără de milă celor ce n-au lucrat aici mila. Vai mie atunci, suflete necăjit, căci nu va fi glas nici ascultare. Veșnic se vor veseli cei drepți, veșnic se vor munci ceilalți, pentru că pe Dumnezeu cel veșnic nu l-am ascultat. Deci de nevoie este de aici să strigăm spre Dumnezeu și oamenilor să le vestim. Chezași pentru aceasta sunt vioșii și drepții. De aceea și eu, Doamne, vestesc numele Tău. Iartă-mă pe mine, netrebnicul, robul Tău. Să nu treci cu vederea ticăloasa mea rugăciune, mâinile mele întinate către Tine le întind. Să nu mă lepezi pe mine cel încărcat de pati, ci caută spre mine cu iubire de oameni și cu blânda Ta milostivire. Pe mine, cu desmerdările de tot, m-am întinat. Și frumusețea sufletului într totul am necinstit-o. Cugetelor celor trupești m-am robit și stăpânirea mea cea din tâia am pierdut-o. Vrăjmașul sfătuindu-mă nebunește pe el l-am ascultat și pe idolii patimilor în suflete am înălzat. Poftele pântecului le-am împlinit și strălucirea minții de tot am înnegrit-o. În cinstea de fiu adevărat fiind, dobitoacelor celor necuvântătoare, M-am asemănat. Frică strașnică și cu tremur mă țin când văd înainte tăierea morții care vine asupra tuturor închiptainic și mă găsește pe mine, vai, tot neîndreptat. Pentru aceea, din adâncuri stric către tine, Doamne, și cad înaintea ta cu lacrimi. Fi mie milostiv și iubitor de oameni, căci spre tine am mele. Ajută-mă să scap de urgia de dincolo. Binevoiește ca sufletul meu cel împetrit să câștige înaintea ta puterea de a rudi fapte bune, gândurile cele sterpe, scuturile cu focul sfântului tău duh. Să nu mă tai ca pe pomul cel neroditor și în focul cel nestins, Doamne, să nu mă trimiți. Să nu faci din mine paie ale văpăii iadului, ci ca pe niște grâu Dumnezeul meu, Primește-mă în hambarul tău. Genunchii inimii mele în eu, ticălosul, căci nu îndrăznesc să caut la ceruri. Primește rugăciunea gurii mele celei întinate. Cel ce ești fără de păcat, ziditorule și împărate al tuturor și a tot puternice. Surpăl pe vrăjmașul meu din tot felul de fără de legi, izbăvindu-mă. O, cum se bucură îngerii și muritorii văzând întoarcerea mea. Am călcat toate poruncile tale, m-am amăgit cu fapte urâte, să nu te îngreoțoșezi de mine, prea bunule stăpâne. Izbăvește-mă de robia vicleanului, cu inima înfricoșată, te rog pe tine, Doamne, cel ce cu voia ta mai auzit și m-a iubit atât de mult, încât pentru mine te-ai întrupat și moarte ai suferit. O, cum am putut uita dragostea ta! cum am putut să mă fac rob tuturor desmerdărilor, spurcându-mi trupul și sufletul în tot felul și în tot locul. Pentru aceasta strig: păcătuit am, Doamne, și pururea păcătuiesc. De aceea, înaintea Ta, eu stau acum osândit, ci dăm deslegare de răutățile mele ca un Dumnezeu milostiv și îndurat, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, Maica lui Dumnezeu. Ușa cea cerească și chivot sfânt, mântuire întemeiată te am pe tine. Mântuiește mă stăpână în dar. Legiuni de îngeri în cer, de multe ori suspină pentru mine, ca nu cumva să se răpească fără de veste sufletul meu și să merg în curgerile focului. Legiuitori, apostol înfricoșat, șezând pe scaune cu judecătorul, îngeri cu paloșe înarmați și înfricoșători, Voră despărți inimile păcătoșilor. Atunci se va tângui toată suflarea, căci nu vor avea margine, vai, muncele cele cumplite. Apucă mai înainte de toate acestea suflete. Urmează plânsul desrânatei și strigă, dinpreună cu dânsa. Izbăvește-mă, mântuitorule, de înfricoșată groază a muncelor celor veșnice. Pe tine te laudă neîncetat heruvimi și necontenit serafimii cei cu șase aripi. Te cântă cetele cele cerești și îți slujesc și se închinăție trăime în unime. Lumina nenăscută, ești părinte, și dinpreună, fără de început, îl ai pe fiul tău. Și de apururea împreună, vecuitor, îl ai pe Duhul Sfânt, care dăruiește tuturor suflare de viață, ca un milostiv îndurat și bun cu rugăciunile mucenicilor și ale proorocilor, ale apostolilor, ale cuvioșilor și ale ierarhilor, primește și glasul nostru, Părinte Ceresc. slavă ție, Doamne, căruia ți se cuvine slava și stăpânirea, împreună cu Preasfântul, bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.